والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وصلى الله وسلم وتسلم الكثير زاهر لبركات الله جل وشانه إدان اسمه صلى الله عليه وسلم الله وصليك محمد صلى الله عليه وسلم كجو اسوه الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتو مسلمون وفي كوي верوية بويتس الله جل وشانه اسمكم كوم بقبعزنش تنمويتمرة وسنققران مسلمان الله تبارك وتعالى موليمه da nas učini od koji ga se boje, istinskom bukobajaznošći od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga breća, što vam je poznato, da govorimo o vjerovanju v Allahi, u stvari da smo počeli da govorimo o akidi, odnosno o vjerovanju, o osnovama vjerovanja, i da smo rekli da ćemo ovim našim narednim desovima govoriti o imanskim šartom, o vjerovanju v Allahi, Zatim vjerovanju u Allahove Meleke, u Allahove tako dalje. Još uvijek, a koliko me služi i sjećamo da ovo pjeti drs, još uvijek govorimo o vjerovanju u Allaha T.B. O vjerovanju u Allaha T.B. I šta u stvari znači vjerovanje u Allaha Jarlashanu. Znači dokratko ponovimo, rekli smo da vjerovanje u Allaha Jarlashanu buh obuhvata više stvari. Ili da kažemo, ako želimo, da naše verovanje u Allaha, tabaraka wa, Allah, wa ta'ala, bude onako, kakto od nas traži Allah, -shan, i kakto od nas poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, moraju da se nađu sledeće stvari. rekli, da su te stvari, odnosno da ih ulema podijela i dala im naziv. Prisaga, da je to tabhidu rububi. Odnosno, verovanje u Allaha, tabaraka ta'ala, jednoču, U smislu vjerovanja da Allah je Allah ta taj koji je apsolutni gospodar. Da je on jedini taj koji je stvorio, koji upravlja, koji daje, koji oduzima i itd. Druga stvar jeste da vjeruješ da je jedino Allah djelašanom taj koji zaslužuje da se obožava. I da se ibadet jedino smije i mora usmiriti Allah taj. I da i najmanji vid ibadeta ne smiješ da usmiriš nekom drugom mimo Allah taj. Bara ht. Ta I na In smo ostali, kako se sećam, dva predava. Gde smo govorili o tome, desmo govorili o tome kako je to došlo u Kur'anu i Allahu, Allahovog poslanika, aleyhissalatu vesselam, jer da prošlo predavanje smo učinili da vidimo kako su te stvari također došli kroz govor učenjaka Hanefijskog mezeba. U smislu zabrane određenih stvari koje vode da se ibadet usmjerine nekom drugom mimo Allaha te ala, odnosu da se učini širk. Sad o kojoj ćemo večeras govoriti li jeste jedna veoma bitna stvar. Još jednom napominjem na samom početku. Kažem jedna veoma bitna stvar. A to je vjerovanje u Allaho wa tabarako wa ta'ala svojstva i njegova lijepa imena. Ili kako islamski učinjaci nazivaju, kako to islamski učinjaci nazivaju, te tavhidul asma'i wa sifat. Vjerovanje u Allaho wa tabarako wa ta'ala svojstva i njegova lijepa imena. Večeras ćemo govoriti kako Čovjek treba da bjeruje u Allahuma tabaraku wa ta'ala lijepa imena i njegova svojstva. Jer odmah vam kažem da je ova stvar bila predmet velike polemike kroz historiju islamu i da je veliki broj pravaca u islamu zalutao po pitanju ove tematike. I zato još jednog napominjem i kažem da je poznavanje ove stvari, da je poznavanje ovoga Zato na samom početku kažemo i postavljamo pitanje zbog čega je poznavanje ovoga bitna stvar. Poznavanje, draga braću, ovoga je bitna stvar zato što je to vezano za vjerovanje. Zato što je to vezano za osnov vjerovanje. I svaka stvar koja je vezana za akidu, koja je vezana za iman, koja je vezana za osnove čovjekovog vjerovanja je bitna. I ne može biti stvar koja je vezana za akidu, a da nije bitna. Znači se ovo pravilo zapamtite. Da ne može biti stvar koja je vezana za akidu i da kažemo to je nemožno. I da kažemo nebitno je da se sada, da, da sada o tome govorimo, da sada na to ukazivamo jer neke druge stvari su bitnije. Ne može. Znači bitnija stvar od islamskog vjerovanja, od islamske akide ne može da bude. I zato, zato ću ovdje samo kratko ispomenuti govor velikog alima s prostora, to je Hasan Kefje Prusčar što ste ime sigurno čuli, koji je bio veliki, jedan od najvećih alima na ovim prostorima, koji je iza sebe ostavio veliki broj dijela na arapskom jeziku. I čovjek je mimo toga što je bio veliki poznati alim, bio je također veliki i poznati muđahit, bio je vojskovođan. Znači nije bio samo alim koji je govorio, nego je bio čovjek koji je ratovo. Međutim, ne samo ratovo, nego je bio predvodnik u tome i vodio je, vodio je vojske. Ovaj čovjek je sebe stavio više djela, normalno sada nemamo odje vrijeme da se na njega osrnemo, međutim jedno od njegovih najpoznatijih dijela je njegov komentar na Tahavisku akidu. Je njegov komentar na Tahavisku akidu. I oni ovaj svoj ovaj svoj komentar na Tahavisku akidu da tako ho kažemo, većinu toga uzeo, većinu toga uzeo iz komentara od Ibn Abi al-Aizza al-Hanafiya. Od Ibn Abil Iza al-Hanafi. Ova Ibn Abil Iza al-Hanafi je bio jedan od najpoznatijih alima hanafijskog mezheba, koji je veoma blizak bio učenju šehhu l-Islama ibn Taymiye. Ibn Abil Iza al-Hanafi je u svom komentaru na Tahavisku akidu prenosio citate, veliki broj citata je od šehhu l-Islama ibn Taymiye. Pa je tako isto, prenosejući od njega, je isto tako učinio Hasan Kafija, Hasan Kafija Prusčak. Hasan Kafija Prusčak u svom ovom komentaru na Tahavis Tahavisku akidu kaže Govoreću o važnosti ako ide. I zato poslušajte ovaj govor. Jer kaže, mnogi ljudi se okreću prema našoj kibli, a oni nisu na našoj vjeri. Znači ovdje sada govori o pravcima o septima. Znači, o pravcima koji se pripisuju islamu i koji svoje učenje šire. Kaže, jer mnogi ljudi se okreću prema našoj kibli, a oni nisu na našoj vjeri. Pa je počeo da napraje. Kaže, poput. Oni koji kažu da je Alija trebao da, bu da bude poslanik i oni koji kažu da je on bio pos Da ci sve ukazuje na jednu, na jednu skupinu šija odnosno na dvije skupine šija jer jedna jer jedna skupina šija kaže da je Djibril alejhi salam kada je došao da dostavi objavu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pogriješio. Kažu, uslari je trebao da dođe i da objavu dostavi Ali, međutim pogriješio je. Nač je Djibril da dođe u me, dođe Muhammedu Sallallahu alejhi ve sellem, i njemu je prenio obavu, znači to je bila greška, greška je da Allah te barekutaala se čuva. Imao ni koji ga čak koji su ga smatrali poslanikom. Načemu čak kroz istoriju ljudi koji su ga smatrali božanstvom da Allah te barekutaala otoga sačuva. I znači danas vam je neza koliko vam je poznato da današnji neki pravci, kao što su primar Bektašije, jedan od drviški talikata i kao što su Alavije, jedan od šijitskih pravaca, da Aliju radijalullah anhu smatraju božanstvom. Da Allah, oni vjeruju u trojstvo. Znači, kao što kršćani vjeruju u trojstvo, tako oni vjeruju u trojstvo. Međutim, oni kažu Allah, Allah, Muhammed i Alija. Znači, ovo je kod kodni trojstvo da Allah sada ču. I kaže poput Kaderija koji smatruje da se stvari dešavaju bez Allahove volje i oni koji smatruje da je čovjek tvora svojih dijela. Znači ovo je sad jedno također pitanje gdje se pojavljaju sekte koji su rekli da je svaki čovjek tvora svojih dijela. Nači da Allah tabarak ve ta'ala nikakve veze nema sa njegovim dijelima što čovjek čini. Nego da čovjek ono, radi da je skroz potpuno slobodan u svojoj volji. Međutim, kod vjerovanjeh ili sunnatu ar džemata, jeste da čovjek ima svoju volju, naravno slobodu, međutim ona ne izlazi iz okvira ve Allah ve tabarak ve ta'ala, Allah ve ve ta'ala volji. Kaže i oni koji smatraju da je Allah tijelo poput čovjeka. Kao što ćemo spomenuti o červo spredavama. Znači, pojavljaju se sekte koje se zovu muđesime koji smatraju da Allah tijelo, znači isto kao što čovjek, znači da ima ruku, isto kao ljudska ruka, novu, isto kao ljudska ruka i tako dalje, da Allah tijelo sačuva. I kaže poput onih, sada ovdje ludira na, na sufijske pravce, poput onih koji smatraju da ljubav otklanja teklif. Poput onih koji smatraju da ljubav otklanja teklif. Šta je teklif? teklif je obvez, e, znači teklif je da je čovjek mu kellef, obveznik. Što znači da je čovjek mu kellef da je obveznik, znači da obvezan da klanja, da posti i tako dalje. I zato te obaveze koje smo pravuzeli, znači čovjek, one obaveze koje ima da obavlja namaz, da daje zakat, da obavlja hađu koliko je mogu usnosti, da se kloni je harama, to se naziva teklif. Jedan broj sufija smatra, ako čovjek dođe na derađu ljubav prema Allahu, da voli Allah, da tada sad njega spada sve obaveze. Da nije obavezan da klanja, niti da posti, niti da ide nađu. Da sve harame može raditi. I da to ništa neškodi njegovom imanu. Nego čak što više on je na najvećim i najjačim derađama imana. Zbog čega? Zato što je svom srcu dostigao toliko ljuba prema Allahu tabarak ve ta'ala da ništa više nije bit. I kaže oni koji smatraju da se Allahu tjelovljuje i srčno tome odgovora zabludljavi ceklij. Znači, pogledajte kako se Kjafija Pušćak, ali mislim s ovih prostora, kako je ukazivao, kako ukazivao na ovu svar, odnosno na važnost, ispravno, vjerovan. Draga breće, zašto ovu svar napominjem? Ovu svar napominjem, kao što sam na početku rekao, zato što je ovo bitno jer je vezano za Akidu. A danas, skoro svak od muslimana u kojem ima lohajra, brine ga stanjem umeta. I kaže kada će doći vrijeme da umet napredujete kako ćemo napredovati. Jeli rješenje u ekonomiji? Jeli rješenje u ovome? Jeli rješenje ovime? Međutim isto vrijeme kada pogledamo, vidjećemo da islamski odnosno muslimanski umet ima skoro sve od dunjalu ka što mu je potrebno. Znači, Dać ima mnoge resurse se nalazi i se gdje u muslimanskim državama, muslimanskim zemljama. Najveća bogatstva dunjalu ka Allah t'barak ve taala je dao da budu u rukama muslimana. Zade kada u pitanju brojnost, jeli nas malo? Nije nas malo, ima nas puno. Imamo brojnost, imamo Ta bogatstva dunjalučka što se nam potrebe. Međutim, Allah je dao da se nalazimo u situaciju kako se nalazi danas umet. Međutim, mali broj je onih. Među svim tim koji kažu rješenje gdje? U našem odnosu prema Kur'anu i Sunnetu. Odnosno rješenje u našem ispravnom vjerovanju. I zato ljudi sastaju, govore ome, govore ome, ovome. Međutim, kada kaže čovjeku, dobro, namaz, ne mojte da govorimo o problemima, umjeti da nas namaz prođe. Kad mu spomenješ namaz, kad mu spomenješ, oh, kaže, to su nebitne stvari. Nebitne stvari, a vezane za osnove islamskog vjerovanja. Nebitne stvari vezane za vjerovanju v Allaha tabarakva ta'ala i hoćeš da umet krene naprijed. Draga braću, hoće li Allah tabarakva ta'ala pomoć umet? Hoće li Allah tabarakva ta'ala pomoć umet u ima oni koji kažu da mogu sa njega spati, spasti sve obaveze? Hoće li Allah tabarakva ta'ala pomoć umet koji čini sađdu kaborovima? Hoće li Allah t'barek ve taala pomoći ummet koji kažu tako i tako, koji kažu Allah ejna sakwa mista, Allah t'barek ve taala sauti je Hoće li Allah pomoći sa ummet nečega pomoć? Ne hoće da ti da okusi na dunjaluku, ne bi se povrat, ne bi ljudi razmisli zbog čega Allah dao da to taku. I zato kažemo, međutim još je jedan problem se dešava među onima koji su više skloni takozvanoj politici odnosno političkim pogledima na, da kažemo, unutar dešavanje među muslimanima. Pa, kad mu kažeš tu svar, kaže, to je Kaže nebitno. Kažeš, nemoj dijeliti umet. Nemoj govoriti o tome jer u je dijeliš saf muslimana. Nego bitno je ono da politič, politički napravimo, da smo jednom saf. Ako u tom safu ima oni koji kažu da Allah su gde, ako nije ima koji kažu da Allah u tjelovju, u toga nije problem. Znači bitno je bitno je samo da idemo, da Allah od toga saču. Druga strana, draga braću, zašto ova tema bitna? Bitna je zato što moramo u svom vjerovanju. Još jednom napominjemo ovo u svaru. Više puta smo to napomenuli. Znači ne kada je u pitanju dunjalog. Jer dunjalog napreduje, dunjalog se razvija. Prije nisim auta, sad imaš auta, nisim ima avione, sad imaš avione. Znači, dunjalog ide i sve ono što je dozvoljno mi od toga uzimamo. Međutim, napominjemo kada je u pitanju vjera, način razumijevanja vjera, da tu moramo da budemo kao su bile šta, Kak su bile prve generacije. I da razumijemo svaku stvar od Allaha te bareke te alae vjere, i najmanju usitnicu onako kako su šta kako se razumjela prve generacije. I treća stvar za što ćemo kroz ovu tematiku odnosno govor o Allahi te bareke te alae ili je menma, zato što ćemo ako ovo ispravno razumijemo, ispravno razumjeti veliki broj ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su došli, koji su došli na ovu temu. Dobro, da sada počnemo. Šta znači vjerovanje u Allah, tabarak ta'ala, lijepa imena i njegove svoje? Znači da vjerujemo da Allah, tabarak ta'ala, naš gospodar koji nas je stvorio, kome činimo ibadet, da je on opisan i da on posjeduje svojstva koja je sebi spomenuo u Kur'anu i sunnetu. I da on posjeduje savršena imena sa kojima je sebe nazvao. Znači, sve ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, da Allah sa tim stvarima sebe opisao i da je sebe nazvao, moramo da u to vjerujemo. Moramo u to šta? Da vjerujemo. Ne da u to sva da kažemo, ubacimo svoju maštu, svoj razum, pa kažemo, pa opišemo Allah, da, Allah da je Allah tak'i. Ili određenu osobinu koja dođe, odbijemo je, zato što to nije u skladu s našim razumom. Ne, nego ako nas vjeko upita kakav je naš gospodar, kako ćemo ga spoznati, Allah te barakve ta'ala kako? Preko njegovih lijepih imena i svojstava. Allah te barakve upoznajemo kako? Preko njegovih lijepa, lijepih imena i svojstava. I zato, draga braćo, ne smak sam još, I zato je ova stvar gremadina. Pogotovo jedna od ovih stvari, a to je, i moram priznat da po pitanju ovih stvari, da se je malo predavanja održalo što stiče mene, da Allah, tabarik wa ta'ala, sačuva skoro ništa, A to je značenje liepih Allahovih mene. Znači, kad Allah, tabarik wa ta'ala, kaje el-aziz, da je od njegovih liepih el-aziz, al-ghaffar, onaj, koju mnogo prašta, ar-Rahman, milostavi, ar-Rahim, sam milostavi, al-Malik, vladar. Šta to znači? I zato te stvari kada čovjek razumije, kada čovjek razumije ta Allah v.t. -ta imena, sve više i više upoznaje svog gospodara. I sad tim se oživljava, sad tim se oživljava njegov src. I zato kažem, napominjam da su islamski učenjaci pisali ovoj stvari. Znači više učenjaka je napisalo i govorilo što znači je Allah -ta v.t. imena i svojstva koja su došle. Međutim kažem, to je sada široka tema i trbalobina predavanja. Međutim sada ovdje govorimo o pravilu kako razumijeti Allah -ta v.t. njegova, i njegovosvojstv. Zato čemu vode včera spomenite nekoliko pravila. Nekoliko pravila. Kod ahli sunnata val jemaata na kui načini ahli sunnata val jemaat razumio Allah va tabarak ta'ala lepa imena i njegovosvojstv. E tako prva svar. Prva svar. Da su sva Allah va tabarak va ta'ala imena i svojstva tevukifiyya. Ačeboj sadir na nizra, skoji kču vam pojasniti koje je čuman pojasno što znači tauqifiyya što znači tauqifiyya znači da Allahu ve tbarak taala alje pa imena i svojstva spoznajemo samo kroz kur'an i sunnet da Allahu tebarak ve taala naziva imenima i opisivamo svojstva kako je to došlo u kur'anu i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne da isada kao što sam rekao koristimo svoju maštu i kažemo mašta Allahu tebarak ve taala I kažemo i nazovemo Allaha ta tako i tako. Naprimer, kao što su leki ljudi danas u ovom vremenu, naprimer, govorili i nazivali i kažu, o, ti koji si inženjer ovog svemira. Znači oni sada im hoće šta da kažu. Hoće da kažu da Allaha tvorat svemira. Mađuti muhendisulkevum, odnosno inženjer svemira. Jer oni znaju da inženjer šta, crta kako kak će nešto biti. I onda kuća bude tako. Oni su tijeli da kaželi da Allah tvorila s toga, da je u najljepšem obliku stvorio. Međutim, ta izraz da Allah tvorila opišeš il da ga nazoveš da je inženjer, je došlo u kuralnu tu. I na osnovu, pravila, češ, na osnovu i po kojem pravilu ćeš uzvišenu Allaha na nazvat inženjerom. Međutim, kaže, znači, ljudi koji su pisali, pa ste, ljudi koji su bilisnamski mislioci, pisali, međutim, zanemadili su ovu stvaru. I zanemarili su šta su islamski činjajci rekli po pitanju ove stvari, zapali su takve greške. I govorili su da Allah, tabarak ve ta'ala, inženjer sve da Allah ovo, da je ovo, znači izrazi koji nisu došli u Kur'anu sunnetu. I zato sada ovdje kažemo da se Allah, djelalašanu, ne smije nazivati imenima, niti opisivati svojstva osim koja su došla u Kur'anu i sunnetu. جاءت له في سياق تقول جاسم ابو حنيف رحمه الله عليه لا ينبغي لأحد أن ينتقى في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برايه شيئا كجازتو نيكو نسميه دا govori o Allah odnosno Allah mumzat Allah mabit czego da opisiva onako kako je on sebe Znači da ga opisiva kako bi on znači, želio da nazove uzvišenom Allah tabaraka wa ta'ala. To je prva stvar. Druga stvar jeste da se ono sa čim je uzvišeni Allah sebe opisao u Kur'anu i sunnatu da vjerujemo da je to istina. I da tu osobinu pripisujemo uzvišenom Allah. Obratite pažnju Da sve što je došlo u Kur'anu i sunnatu sa čim je Allah sebe opisao Da u to vjerujem da to istina. Onako kako je Allah rekao. I da tu osobinu pripisim vam Allah, tabaraka wa ta'ala. Međutim, bez ulazeći u kakvoću toga. Naprimjer, pogotovo kroz koji će doći, znači, bit će vam Na Naprimjer, uzišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, je sebe upisao da se on uzdigao iznad arša. Ar-Rahmanu ala l'arši stava da se uzvišeni, tabaraka wa ta'ala, uzdigao iznad arša. I da je Allahu tabaraka wa ta'ala arš gdje? Iznad sedam nebesa. I u hadisu, kao što ćemo spomenuti, u hadisu muslima je došlo da Allah na nebesima. Znači kada se kaže da se Allah tabaraka wa ta'ala uzljigao iznad arša, došli su neki i rekli, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne smijemo u to vjerovati. Zbog čega? Kaže zato što to znači da Allah gore. Ako znači da je gore, znači odredio smo mjesto. Ako smo odredili mjesto, znači da Allah okružen. Ako Allah okružen, onda je tako. Ako je tako, onda je to tako. Znači, otišli su do stvari kojima nema, nema kraje. Međutim, ehli sunnetu al-đamat kaže šta? Ehli sunnetu al-đamat kaže. Je li Allah u Kur'anu sebe opisao da se uzigo iznad Arša? Jeste, u to vjerojimo. Je li došlo u sunnetu posle nika anih i salam da Allah na nebesima? Jeste, u to vjerojimo. Kako? U kakvoću toga ne ulazimo. Jer Allaha uzvišenog ne možemo spoznati. Njegov zad. da uđemo ono što ljudi hoće da kažu u suštinu. Da što to ne možemo. Mi vjerujemo da je to tako. I znamo značenje toga. Neki pravoslanci su otišli, rekli Allah se uzvišnu iznad arša, međutim šta to znači ne znamo. Na mi kažemo da znamo Allah se uzvišnu iznad arša. Iz i gdje je njegov arš? Iznad sedam nebesa i uzvišen je iznad arša. Međutim ukakvoč to uzvišanja ne i o njoj ne pričamo. Nači vjerujemo, međutim, bez ulaženja u kakoću. Je li ova je stvar jasna? I zato do, za je došlo, u ovom kontekstu je došlo predaja od Selefa, spomenut ću dvije predaje, od imama Malika i od imama Ebu Hanife, a pokušat ću da više to pojećam sa govorom, odnosno da uh, ukažem na govor imam Ebu Hanife. Tako je došlo u čovjek imamu Maliku, I upitao ga o kur'anskom ajatu Ar-Rahmanu ala l'arši stava. Milostivi se uzvisio iznad arša. Pa kaže kako se uzvisio iznad arša. Došlo imamu Maliku i kažemo na predavanje kako se uzvisio iznad arša. Je se uzvisio ovako? Je bio dole, potišio gore? Je li on okružen? Je li ovako? Znači, kao, što su nažalost ušle te filozofske stvari. Pa kaže imam Malik zapadovo pravlo. Kaže al-istiva malum jer je to što se Allah uzdignuo iznad Arša istiva Allah uzvišnuće iznad Arša je kaže ma'lum ma poznato poznato znamo šta znači istiva wal kayf majhul a kaže kako je to učinio kaže to nam je nepoznato znači da se Allah uzvišio uzd iznad Arša je to ostao poznato i vjerujemo u to al kaže wal kayf al kako će to ga je kaže majhul Kaže, wal bihi wajib", kao je vjerovanje u to je obaveza. Vjerovanje u to je šta? Obaveza. "Was-su'al 'anhu bid'ah", kao pitanje i postavljanje pitanja o takvim stvarima je novotarija. Načini postavljanje pitanju kakvo će kako kao što ćemo kasnije vidjeti, Allah T'baraka ve Ta'ala opisao sebe da ima ruku. Kakva je Allahova ruka? Je li ruka kao naša ruka? Je li ovakako, je li ovakako, je postavljanje pitanja o takvim stvarima je novotarija. I ko ego tušao u taku stvar zabludio je. I ne samo popitan tie sa nego popitanju drugi stvari. Wallahu te barekat taala. U jednoj predaji se kaže da je, po, da je nakon toga ima Malik naredio da staje čovjek izbaciti iz džamije. Načej je hoće puno de filozofira, ne želi da prihvati što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, idi ti sine, postavi nekom drugom takva pitanja, ako se ne zadovoljavaš da prihvatiš onako kako su prihvatili, kako su prihvatili prve generacije. Načini ne ovde izbacuje zato što mu se nije svidilo njegovo pitanje. Ne. Znači, na svako pitanje u slavu ima odgovor. Međutim, moraš nekada da staneš tamo gdje su stali oni koji su bili bolji od tebe, prve generacije. Dalje nastaviš, pa kako, pa kako, pa kako? Hajde ti, Allah ima, pita nekoga, pita nekog drugog, pa sa nekim drugim, vrijeme trošiš, tr, sa nekim drugim troši vrijeme na takvim stvarima. Tako isto zabilježi šeheh u slavu Ebu Uthman al-Sabuni, poznati učenjak. Kaže, čuo sam... Ebu Mansura ibn Hammada, da je imam Ebu Hanife upitan. Nakon što je prenijet hadis o spuštanju. Znači, taj hadis ćemo spomenuti. Hadis o spuštanju, hadis je došao u Muslimu, da se uzvišeni Allah, tabaraka ta'ala, spušta u svakoj noći, u zadnjoj trećini. I da kaže ima neko da dovi, da mu dadnem, imam neko da traži oprasta, da mu oprastim. Pa je upitan o tome kako se spušta. Znači, opet, znično kao prijethodno. Kako to je da se Allah Tbarek Ta'ala spušta? Pa da dođu danas ljudi u ovo vremenu pa kažu uvijek je negdje noć. Znači to je da Allah Tbarek Ta'ala uvijek spušten? Znači da se uvijek spušta? Znači sa pitanjima koje ljudi ne mogu da do kuce. Pa imam Ebu Hanife na taj hadisu odgovorio, kaže, jenzilu bila kejfe. Odgovorio lahko, sa nekoliko harfova, jenzilu bila kejfe, kaže, spušta se bez ulazeću kakoću. ينزل سبوشتا يعني مراشفرهت زي то што الله تبارك وتعالى обявио рако пасанихе салла الله عليه وسلم спошта међутим како у то у то свар не да улази трећа свар трећа свар ета које битно а то је да اهل сунне والجماعت, دا أهل والجماعت. الله تبارك وتعالى سبос ко је дошло у Pripisu Allahu sva svojstva koja, sva svojstva koja su došle u Kur'anu. Ne koja se te tebi četvnu. Pa zato je bilo sve ti koji su rekli prihvatam še je sedam Allahu i svojstva, a druge odbacujemo. Zašto? Kaže zato što su ovi u skladu sa razumom, a ovi nisu u skladu sa razumom. Znači da Allah opišemo, da vidi, da čuje, da zna, to je kaže u skladu sa razumom, jer ne može biti gospodar koji bez toga. Međutim da kažemo da se Allah uzdjigao iznadarša, da Allah Tevarko Ta'ala ima ruku, to u skladu sa u us, skladu sa našim razumom i tu ćemo stvar odbiti. Međutim ihli sunna tu na jama'at safa Allahu tebarakutaala svojstva imena prihvata. Oni su čak podbacili svojstvo srcbe i ljubav. Nači da Allah voli i da se Allah nasdina nuga. Ka ka junub ka to znači mehko s srca. Kako da Allah tebarakutaala opišemo sa tom osobino? Ili kako dopišemo da, da se Allah te barekuta taala yuti pas od obligataso us. U smislu dali im druga značenje. Kaže to ne znači da voli, odnosno to ta ljubav nije ljubav nego to znači da nagrađiva. A srdžba znači da kažnjava i tako dalje. Međutim svojstva kao svojstva kojim kaže da li Allah ima duba? Kažu ne. Ne smije Allah te barekuta tako opisati da Allah se tchuti. Međutim je šerif napomjenim, e sunnatul jamaat prihvata i priznaje sva svojstva Allaha te barekuta opis opisana. Međutim sljedeća stvar je Bez, obrata Božina, bez poradženja ti svojstava sa svojstvima njegovih stvorenja. Bez poradženja ti svojstava, koji smo pripisali Allahu, tabaraku wa ta'ala, sa svojstvima njegovih stvorenja. Prije svega na uslom Kur'an skogajte, gde Allah, tabaraku wa ta'ala, kaje lejise kemiflihin še'i un. Nishta nije poputnika. Jemu ništa ne slči. Wa huve samiju basir, ali on se čuje i se vidi. Popogledajte, pa kako Allah, tabaraku wa ta'ala, pripisal sebe na Da čuje i Davidi na početku i rekao šta da ništa ne ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Ko Allah taborat taala opisé sa svojstva njegovih stvorenja, oni odšeli na vjerstu. Šta mislim mislim da neko dođe da kaže Allah ima ruku kao Količe čovjeka. Međutim ne znamo jel ovako, jel nako, jel ovilo, nebo je l'ovako jel'nako jel'ovelo neboje. Naći ko u takve stvari uđe. Naći došle u govoru Salafa da je otišao u nevjerstvo. Naći i tako tako jesli ovo što smo sada rekli od Abu Hanife prenosi iz od velikog buraja, od velikog buraja Salafa od drugi učenjaka. Naći ko piše Allah te barek ve taala sanekom dosbina njegovog on je zatim otišao u nevjerstvo. Na drugom mjestu imamo Abu Hanife to objašnjava pa kaže: "Ja'lamu lak anmina." Allah zna ali to njegovo znanje nije kao naše znanje. I kaže, on ima moć, ali njegova moć nije kao naša moć. Razumijete li? Znači, ono što smo pripisali Allahu tabarak vatala na početku, kažemo onako kako Allahu dolikuje. Bez da kažemo te su osobine, kao osobine, kao osobine ljudi. I posljednja stvar, i posljednja stvar, jeste da ehli sunnatu al džemaat te stvari prihvata bez negiranja. Znači, normalno ono što smo na početku spomenuli, znači, to podrazumijeva da ehli sunnat vel ne negira. Znači, Ahli sunnat vel džemat ne negira ni jedno Allahovo svojstvo, niti mu daje drugo označenje osim onako kako ono došlo. Znači, zato kažem, zato su došle došli praci koji su rekli Allahova ruka što je spomenuto u Kur'an, to ne znači Allahova ruka, nego to znači Allahova moć. Pa su Allahovu ruku protumačili sa Allahovom moći. Ili, kao što je došlo spomenanje Allahovog oka, Kaže to je Allahova milost. Nač jer su, to ne znači Allahova ruka, nego znači Allahova moć. Je Boganih rahmetullah, ali je takođe govori na ovakve stvari, pa kaže wala yuqalu inna yadahu qudratuhu. Kaže zato se ne kaže da je njegova ruka njegova moć. Jer kaže to, لأن فيه إبطال الصفات što ده اتمه نegiranje Allahovih negiranja Allaha te bara taala susta. Normalno kada se, še, bi se ovije stvari pozabavili još više. Naći vidjeli da se ove stvari veoma lahko mogu sa razumijske stvari odgovoriti. Jer Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu kaže da ima dvije ruke, bel i jadao hume besutat, njegove dvije ruke su ispružene. Međutim, da Allah dal to znači da Allah ima dvije moći? Znači to da Allah ima dvije moči. I slične, slične druge stvari na koje se nećemo sada bazirati. Kad se upitavaju pravci uopšte, untar Islama, popitavaju Allahi tabaraka wa ta'ala svoj stava, imaju tri pravca. Naći generalno. Naći, znači ti razni pravci po pitanju Allahu i svoj stav, uglavnom prihvataju jedan od ova, znači prihvataju jedan od ova tri pravca. Prvi pravac je oni koji Allah Tabaraka Taala poredi sa nijim stvorenjima. Koja kaže da Allah tijelo isto kao što je čovjek isto kao što je čovjek tijelo. Međutim mari broje takvi. Drugi su oni koji negiraju Allaha te baraque taala svojstvo. Ini ima više. Ima i neki koji čak negiraju znači da kažeš da Allah ima znanje, da la ilm to negiraju. Kažu ne možeš reći da Allah ima znanje. Ne možeš reći da Allah ima moć. Znači ni jedno jedino svojstvo ne pripisuje Allahu te baraque taala. Znači kao da ne znaju koga da Allah sačemu kao da ne znaju koga obožavaju. Neki negiraju određena, prihvataju određena, pa kaže prihvatamo da Allah čuje, da vidi da zna, a druga druga odbijam. I treći pravac, pravac ehli sunnete wal jamaata koji prihvata, koji prihvata sva Allahu tebaraka ve taala, koji prihvata sva Allahu tebaraka ve taala svosi. Odgovora na ova dva pravca je lahak. I zato samo ovaj kuranski ajet leysa kemifelihi sheiun ve huves semiul basir ništa nije slično po potalaha odsluju i sva vidi. U ovom jednom ajetu, u dva dijela ovog ajeta je odgovor na, dvi, na ova dva pravca. Prvo na onih pravac koji kažu da Allah ve je sličan svojim stvorenjima. Znači da Allah tijelo kao ljudi. Odgovaramo kako? Ovi prvi dijelama je tala i sve ništa ne sliče Allah. Znači ništa nije slično Allah. Oni koji negiraju Allah svojstva, kojim dijelom odgovaramo? Odgovaramo drugim. Samil basin. On sve čuje i sve vidi. I zato po nojoj logici, znači oni koji su odbili da kažu da Allah ima ruku, Kaže, ne možemo reći Allah ima ruke, čovjek ima ruke. I zato su odbili, rekli, nije Allahova ruke, nego Allahova može. Dobro, čovjek čuje, čovjek vidi i ma svojstvo sluha i svojstvo vida. Znači li to da ćeš reći da Allah nečuje, da Allah ne vidi, da Allah, tibarik wa ta'ala, od toga Zato je šifu l-Slam ibn Taymiyyah, rahmetullahi alihi, napisao jedno kratko mrijedno djelo, koje se zove Al-Aqid Al-Bwasitiyyah. To je dijelo na nekoliko stranica. Međutim, napisano je veliki broj komentara na to. Došli su ljudi i upitali šehi l-Islam ibn Taymiyyah u Allahom i svojstvima. I šehi l-Islam ibn Taymiyyah odgovorio u toj kratkoj poslanci. Odgovorio u toj kratkoj poslanci gdje spomenuo znači svojstva koja su došla u Kur'anu i Sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Navešću nekoliko primjera da vidimo kako je došlo u Kur'anu i sunnatu I kako su neki to protumačili? Znači da vidimo još jedan put kako nekada ljudi mogu da se igraju sa tekstovima Kur'ana i Sunnata. Kako je prva stvar? Vraćamo se na stvar da se Allah tabaraka ta ta'la uzvisuje iznad Arša. Ima Muslim u svom sahihu, ima Malik u svojim uvati, Jabu Davud i Nesaj u svojim sunanima. Su zabilježili hadisu od Muavije ibn Hakema as-Sulamija. Od Muavije ibn Hakema as-Sulamija da je on doveo robinju kod Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Ti jeo, da je Pa je posanika sallallahu alaihi wa sallam postavio pitanje i rekao joj, ješto ponavljam hadisu muslimu, postavio pitanje i rekao ayn Allah, gdje je Allah. Znači postavio pitanje i rekao, gdje je Allah. Kod večine filozofskih pravaca nije dozvoljeno Nihom mišli da čovjek postoji pitanje da kaže Idi Allah Znači mada je došlo hadisu Ko muslimu Da je postani sallallahu sallam Ne neki ashab Nego postanih da je pitao robinju Idi Allah Oni kažu nije u osnovi dozvod Da postojiš tako pitanje I kažu to je zabluda To je novotaria i tako dalje Pa kad kaže dobro došlo u muslima Kaže to je greška Greška u tom hadisu Greška u tom hadisu depossanik khalihi salat wa salam sawarat munhadis u pitau ayna laqdi allah fa ona rekla fi samai mana rekla na nebesima u bitu rabbi yumdi eh fa ona rekla fi kaže ona je vjernica. O slobodi ona je vjernac, ona je mumink. Načini na, posle ova dva pitanja Poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio donio je sud da je ona vjernica. Međutim kao što sam rekao, znači u tim filozofskim pravicima, pravicima ili u kelama, ne samo da su neki rekli, ne samo da su neki rekli da ne smiješ postaviti ovo pitanje, nego kažu ako kažeš da je Allah na nebesima, na nebesima ti si nevjernik. Kaže da Allah ne misli samir zbog čega, kaže reci Allahu odredio mjesto. Jer kažu da se Allahu tebarka taala odredio mjesto. Normalno filozofski pravnici su pokušali da odgovore na ovaj hadis, normalno nisu uspjeli. Pa jedan broj njih rekao uh, su rekli ovo ovaj je greška. Drugi su rekli ovaj hadis je lažan, mawdu', yakusuhu muslima. Treći su rekli ona je bila, ona je bila gluha. Bešaretela pa su premijeli taj njeni šarat. Četvrti su rekli da je ona sad tim žela da kaže da je Allah iznad, i, e, ono, metaforično, iznad svih drugih božanstava, iznad drugih božanstava koji su ljudi obožavali, tako dalje. Međutim, nisu tijeli da prihvate značenje koje došlo u hadisu, jer su sad tim, po njihovom mišljenju, morali da odbiju svoja logička pravila sa kojima su došli. Međutim, svojim ćemo odgovoriti, svojim ćemo odgovoriti, spomenuti, Pornom mišljeni Ebu Hanife, je se prenosi da je Ebu Muti al-Belhi spomenuo, kaže da je Ebu Hanife upitan za čovjeka koji kaže, za čovjek koji kaže, ne znam je li moj gospodar na nebesme na zemlji. Znači kakav je propis o imamu, čovjek koji kaže ne znam je li moj gospodar na nebesme ili zemlji. Pa rekao Ebu Hanife, taj čovjek je otišao na vjerstvo, pa je rekao Ebu Hanife, On je otišao u nevirstvo jer Allah tebarak ve taala rekao Ar-Rahmanu ala al-ans stawa milasti visi uzvisnio iznad arša a pa kaže njegov arš je iznad sedam, njegov arš je iznad sedam nebesa pa onda kaže upital ali ako kaže da ne zna gdje je arš je na nebesima in lazimli barako pa tako je otišao u nevirstvo ako porekne da je arš iznad iznad nebesa no na apostola došao imam Bei Haqi i rekao Imam Ebu Hanife je ispravno, znači želioći da potvrdi ovu predad imama Ebu Hanife, kaže imam je ispravno postupio kada, kada, je negirao, kada je negirao ovaj govor sa kim je došao i kada je rekao da je uzvišeni Allah iznad, iznad Arša. Normalno ovo nije mišljenio da je bilo samo imama Ebu Hanife, aleyhi, nego kao što je rekao imam Euza'i, a to smo rekli, spomenuli, koliko se sjećam, primjer imama Euza'i, da imam Euza'i je da jedan od koji je, da tako kažemo, imao mezheb, imao učenike. I uh, jedan određen period kroz istor Islama, znači njegova mišljenja i njegov mezheb je bio zastupljen, međutim međut zamroje. I danas ne postoje i oni, koliko mi je poznati, koji slijede je mezheb imama Nauzajja. Imam Nauzajji, taj poznati imam, je govorio, Kuna wa tabi'un, mutawafiru, naqul, inna Allahe ta'ala dhikru fauka aršihi. Kaže, mi i svi tabi'ini smo govorili, ذا عوزويشاني الله اذن الارش ذا عوزويشاني الله اذن الارش عبد الله بن مبارك دا كوجر بوزناتو عبد الله بن مبارك يغور انا عارف ربنا فوق سبع سماوات فوق سبع سماوات ده اون اذن نبيسا على العرش مستوي دا اون اذن الارش من خلقي دا اون اوزويشان اذن свої створения ولا نقول كما قالت الجهميه انا كاجو مكوشتو كاجو جهميه جاءني سبينا اول فريق سكتي كوي سو поча르 الله تبارك وتعالى سبوس تكوجر كانو بيتانيو سوјство دا الله تبارك وتعالى سپوشتا وزنيو اترچيني وزنيو اترچيني ده ساهديس ابو بخاري مسلم و ابو هريره رضي الله تعالى عنه و ابو رضي الله تعالى عنه ده فصني صلى الله عليه وسلم راكو ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ده الله تبارك وتعالى سبوشتا نزل ملسكو نبو u zadnjoj trećini noći, i da kaže من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له ima li neko da traži da me dovi, da mu odgovorim da mu se da zovem dovi ima li neko da traži oprasta, da mu oprastim ima neko da me nešto pita da mu dam znači došlo ovom hadisu da se Allah tabarak i ta'ala i ponov ono što smo spomenuli da ima mebu hanife upitan i da je rakao bila kejfe on se spušta bez, bez kakoće. I zato, draga vrati, obrati još pešno jednu stvar, da je nažalost od uzroka stagnacije ovog ummeta bila, e, bilo, da je ummet u ovakve rasprave. Znači da nije tijelo da prihvati, znači da određeni ljudi nisu tijeli da prihvate onako kao što prihvatili prve generacije. Allah se spušta, Allah se spušta. Allah se uzdignuo, Allah se uzdignuo. I Selef je svoj trud i svoje vrijeme usmjerio Da razumijevaju ove hadise i da premijeni u praksu. Ne se nekakvim filozofskim, kada je, jer kada je došla, kad su filozofske knjige se prevele, počele se prevode na arapski jezik, tada je nestao sav musibet. Ljud su na osnovu tih pravila, filozofski, koji su došli od Aristotela i drugi, tijeli da razumiju ove kuranske ajde. Znači, na pravila koji je postavio Aristotel, koje je postavio Platon, koje, moramo, u, u svijetu tih pravila moramo razumijeti. Kurani sunnet. Da Allah te barakve ta'ala sad I onda su pisali, pisali, pisali, pisali, raspravljali i nastali svi tih pravci. Međutim, Selef je gledao da usmijeli svoje vrijeme, svoj trud. Ovaj hadis, da se Allah tebala kvita Allah spušta, on su rekli što spušta kako će Allah najbolje zna. Međutim, svoj život su svoj život su utrošili da razumiju i da sprovedu ovu praksu, pa da ustanu u zadnjoj za, za trećini i da u tom vremenu Kad Allah tabarak ve ta'ala ovo govore, ovo govori da budu od oni koji mole Allah tabarak ve ta'ala. A koliko je danas, danas u danas, pogledamo koliko danas ljudi svesno ovoga hadisa. Znači da Allah tabarak ve ta'ala ti govori, da govori ljudima, da govori umirima, da govori muslimanima, ima li neko da traži, oto znamo, prostim, ima li neko da traži neku potrebu, da mu dovoljim, da mu odgovori na tu potrebu, ima li neko da me pita, onda mu to odatnem. Allah tabarak ve ta'ala, Pogledajte Allahove milosti prema njegovim stvorenjima. Pogledajte Allahove milosti prema njegovim stvorenjima. Imamo li draga braću mi potrebu? Imamo li sada kod nas neku potrebu na njalu koja ga brine? I koji pokuša da riješ ide kod ovoga, ide kod ovoga, traži od ovoga da ga zaštiti, da mu pomogne, da mu da, da mu ovo, da mu ovo? Pa čutni je za posljednje s mojim stvar. I zato mi postavimo sve pitanje. I dotomer, davamo sami sebi odgovor. Šta je, nama, šta je nama znači noćni namaz u našim životu? Šta je noćni namaz znači nama u našem životu? Pola je Subhana, koliko puta smo bili u situaciji, kaže Subhana, kakva Allah se čuvao. Nikakva dunjaluška sile te ne bi mogla se čuvati. Allah te barakva ta' nate se čuvao. šta znači taj noćni namaz u našem životu? Evo kažemo, radimo, umornismo, da kažemo jedan dan u srednici da imamo za noćni namaz. Jedan dan u mjesecu, dva dana u mjesecu. Draha vreću, ta stvar badeta, ta stvar i badeta je skoro mrtva u našim životima. Da postavimo sve pitanje zikra. Znači zikra, kako što je došlo u sunad poslanika Anih i Saratva Sarama, za jutarnji zikr i za večernji zikr? Znamo za sve dove koje su došle da je poslanika Anih i Saratva Sarano nas podučio kada je proučimo, da će nas uzvišeni Allah sačuvati od toga, od toga, od toga, od toga, kako je se ne prezumijevo te stvari? Ta stvar nema neko mjeru u našim životu. Učenje Kur'ana i druge sada ne napravimo, jer sada, draga vreći, salaf je bio i razumijemo ove ovaj stvari, prihvatu neke, kako su došle. Znači, nisu oni govorili, e, kako se Allah uzvisio, jer znači, ako se uzvisio, da se kreće, znači, ako se kreće, znači da je ograničen, ako je ograničen, znači da je ograničen sa še stvari, znači, lijeva, desna, gore, dole, da je ograničen vako, ako je ograničen. Znači, la hawla wa la quvata illa billahi ta'ala, la hawla wa la illa billahi ta'ala. Naći kada je došlo e da će Allah teobarakutaala vidjeti na su nje dano i da je najveća nagrada za slavnike džennete da će gledati volah volice. Ali pa me napomni da kažu, je dobro to Allahom lice, ali ono ograničeno. Ako ćemo ga gledati, se ono što gledamo i vidimo ograničeno je. Znači to da Allah teobarakutaala lice, znači da Allah teobarakutaala satchuba, da Allah teobarakutaala satchuba otkfi, odobkfi, i do sofia. Zato još jednom kažem da ova tema bitna. Naći ovdje smo samo ukazali na to pravilo, a to je Još jednom ponagam. Dahil sunnatu al-djama'at. Prizna je Allahov svojstva. Onaka u kak su došla Sva svojstva. I prihvatamo i prihvata u njih vjerujemo. Međutim, bez kakvoće. Bez da ulazimo u kakvoću toga. Bez da ulazimo u kakvoću toga i da to poredimo sa Allahovom i svojstva stvorenim. I zato smo vidjeli ovdje kroz ovu ribu kako je došlo. Znači, kao primjer jednog od Sarafa. I zato pogledajte još jednom da alat da kažemo da ne kažem da ne koristim neku drugu riječ danas kada dođo neki koji se pripisuju mišljenju Ebu Hanife i nego vam vezbe kada kažu pa koriste izraz ponovo vehabije pa kažu vehabije kažu da Allah ima darš vehabije kažu da Allah ima ruku vehabije kažu da Allah ima tijelo da kako tijelo bola ko kaže da je tijelo pa kaže da Allah ima ruku pa dobro pogledaj selef rekao Allah te barek taala pe sigarek u Kur'anu spomenuta Allahu baruka Hadis poslanika, alaihissalatu wasalam, kada se govori o sudjem danu, a kaže zatim će svojom desnicom uzeti nebesa. Pa nisam ja rekao, došlo u Koranu i sunnetu. Dobro, eto, možda ima drugačije značaj, međutim, pogled je Abu Hanife rekao. Abu Hanife kaže, ne kažemo Allahova ruka, Allahova blagodat, niti Allahova moć. Niti kažemo Allah, nego pripisivamo ta svojstva. Pa Abu Hanife rekao da onaj koji kaže da Allah iznad Aršada je sati mutšao Pa Imam Abu Hanif rekao, to je Imam Abu Hanif. Kaže, ne, ne, kaže, to kažu lehabije. Međutim, na sva usa govore da se onome na čemu je bio Imam Abu Hanif, rahmatullahi alaihi. Zato kao u prošlom predavanju, kao što smo rekli, nadam se, inša Allahi ta'ala, nećemo da nekada u budući održati ciklus predavanja odnosno nekoliko predavanja u Imam Abu Hanif, rahmatullahi alaihi, presega u njegovej biografiji, da vidimo pobožnost po tog čovjeka, njegovih učenika, Imam Abu Yusfa i Muhammeda. I zatim da кои се тако да кажем неке сари који се приписују анефиско мезебу видите им који никакве везе немају са мезебом الله علی محمد و али وصحبه وسلم تسلیما اقر و حيا اسمح بصوتي كاسمع لك وانا عالق قرب كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان